אמן אמן. תודה רבה בנות על הנגינה כל כך יפה, שאלוהים יברך אתכן. שבת שלום לכולם. אנחנו מודים לאלוהים שאנחנו יכולים לשמוע את דברו. כמה טוב שאנחנו יכולים לשבת ביחד ולשמוע את דבר אלוהים. אני מציע שלמי שאין לו את דבר אלוהים אולי לקרוא עם שנמצא לידו. אנחנו נותנים תרגומים למי שחסר תרגום באיזושהי שפה, רצוי שישב ליד מישהו שיכול לתרגם. הערב הזה אנחנו רוצים לשמוע את הקול של אלוהים בצורה מאוד מאוד קרובה. המסר שלנו, האמת, היום, כמו כל פעם, הוא מסר שצריך לנגוע בכל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי. המסר הזה הוא, הוא, הוא מסר שהכיוון שלו הוא מסר לכל אדם, אבל הפלייבור שלו, התבלין שלו, הוא דווקא מסר שקשור למקום שאנחנו חיים פה, בישראל. אולי כמה מכם לא מבינים את השפה העברית, אבל זאת שפה מאוד מאוד עשירה, וזאת שפה ש... יכולה לתת למי שמבין אותה הרבה הרבה ממה שאלוהים רוצה. המסר שלנו היום מגיע מסיפור של פרשה, פרשת, נכון, פרשת תצווה, גבי, אתה יכול להיות רגוע זה בסדר, פרשת תצווה, מי שזוכר בפרשת תרומה בשבוע שעבר אנחנו דיברנו על תרומה מיוחדת שאלוהים ביקש מבני ישראל אה, לתת כדי לבנות את בית המקדש, את המשכן. אה, זה היה המקום שבו הקשר עם אלוהים יהיה חדש בכל יום, והקשר הזה היה צריך להתבצע על ידי דם של קורבנות. למי יש את התפקיד לבוא לפני אלוהים? מי קיבל את התפקיד הזה? אהרון הכהן הגדול, נכון, פעם בשנה הוא היה נכנס אל קודש הקודשים, אבל הלוויים באופן כללי במשך כל השנה התפקיד שלהם היה לבוא לפני אלוהים ולתווך בינו לבין עם ישראל. היום הפרשה שלנו, פרשת תצווה, שהיא הפרשה שמתחילה בפרק עשרים ושבע, פסוק עשרים עד פרק שלושים פסוק עשר מ-27 עשרים עד שלושים עשר. בפרשה הזאת מדובר הרבה על הדרך המאוד מאוד מיוחדת שהיום אנחנו נגלה שאלוהים נתן ללוויים לפעול בתוך בית המקדש. <עש> הלוויים היו צריכים להיראות בצורה מאוד מיוחדת במיוחד הכהן הגדול. <אחר> אהרון <אחר> היה נציגו של <אחר> העם לפני אלוהים. <אחר> הוא היה הנציג של העם. לכן כאשר הוא נכנס לקודש הקודשים לפני אלוהים, <אחר> אהרון <אחר> היה לבוש <אחר> במשהו שסימל את השליחות הזאת. <אחר> הוא היה אמור לעמוד לפני <אחר> אלוהים בשם של כל העם הבגדים שהוא לבש, במיוחד הפריט שאנחנו נדבר עליו, בעצם סימלו את כל העם, סימלו את העם ואת השליחות שלו. בואו נקרא בשמות פרק 28, מ-17 עד 20. כאן מדובר על האפוד שנמצא על החזה של אהרון. זה היה משהו שעשוי מלאכת מחשבת הוא היה עשוי מזהב והיו בו, טבועים בו, 12 אבנים יקרות שימו לב, הציווי למשה, איך לעשות אותו, ומילאת בו מילואת אבן ארבעה, ארבעה טורים, אבן טור, אודם פידדה וברקת הטור האחד והטור השני נופך, ספיר ויהלום והטור השלישי לשם שבו ואחלמה והטור הרביעי תרשיש ושוהם וישפה משובצים זהב יהיו במילואותם על חזה אהרון מעל האפוד היה תלוי לוח זהב משובץ באבנים, בשנים עשר אבנים יקרות מה סימלו האבנים היקרות האלה? כל אבן יקרה על האפוד הזה סימלה את אחד משנים עשר שבטי ישראל. לכן כאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים באופן סמלי כל העם עמד בפני אלוהים בצורה הסמלית הזאת. ביום הכיפורים אהרון הכהן הגדול היה נכנס אל קודש הקודשים ועומד מול השכינה אנחנו ממשיכים בפסוק עשרים ואחד, והאבנים תהיין על שמות בני ישראל שתים עשרה על שמותם פיתוחי חותם, איש על שמו תהיין לשני עשר שבת. אז אהרון הכהן הגדול היה נושא בעצם את השמות האלה של בני ישראל על האפוד שלו, השמות של שבטי בני ישראל אהרן הכהן הגדול נושא אל הקודש את השמות האלה. כתוב: "ונשא אהרן" בפסוק 29, "את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו, בבואו אל הקודש לזיכרון לפני ה' תמיד". איפה אלוהים רוצה את הילדים שלו? הכי קרוב אליו. האם הוא חושב עליהם? כל הזמן. האם הם עומדים לזיכרון לפניו? כל הזמן. האם אנחנו חשובים בעיניים של אלוהים? כל הזמן. האם לאלוהים יש לו תוכניות לכל אחד מאיתנו? כל הזמן. אני יודע את זה באופן אישי בחיים שלי. כשאני מתפלל, אני יודע שאלוהים אוהב אותי וחושב עליי, על המשפחה שלי ועל הילדים שלי. אנחנו תמיד עומדים לזיכרון לפני אדוני. אהרון הכהן הגדול לוקח בעצם חלק בדבר מאוד חשוב. האפוד שהיה על החזה שלו היה הדרך שבה אהרון עמד לפני אלוהים בשם כל העם. 12 אבנים יקרות שכל אחת סימלה חלק מעם ישראל. למה שאלוהים ישתמש בזהב ואבנים יקרות כסמל לעם שלו שעומד לפניו? למה הוא לא משתמש באבנים רגילות וכותב עליהן שמות? מה שמייחד אבנים יקרות ומתחות יקרות כמו זהב שהם מחזיקים מעמד אלפי שנים ללא כל שינוי בהם בני ישראל כמו שאר בני האדם בעולם היו בני תמותה אבל שמותם נכתבו על אבנים שנשארות לנצח כך הם הוצגו לפני אלוהים. הם לא הוצגו כמשהו בר חלוף, אלא כשמות שלא יעברו מן העולם. הם יהיו כמו אבנים יקרות, הם יתקיימו לנצח. כמו שהילדים אה, לפני כמה דקות חלקו איתנו, זאת התוכנית של אלוהים, שכל המאמין בו יחיה לנצח. והסמל הזה של האבן יקרה שהשם של עם ישראל חרות בה זה סמל לרצון של אלוהים. האם בסמליות הזאת על האפוד יש השלכות לעתיד של כל אדם על פני האדמה? זאת שאלה שהכתובים עונים עליה בחיוב. הכתובים מגלים לנו שכן, הסמליות של האפוד עם האבנים היקרות על החזה מתגשמת בברית החדשה בספר התגלות בחזון שיוחנן קיבל מישוע המשיח האפוד שאנחנו מגלים אותו בתורה אחים ואחיות יקרים מתגלה בספר התגלות בצורה מאוד מיוחדת מאוד מאוד מיוחדת התגלות פרק 21 פסוקים 1 עד 4 בואו נקרא את 1 ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה כי השמיים הראשונים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד. יש הרמוניה מלאה בין מה שישוע מראה ליוחנן לבין מה שהנביאים ניבאו. אם אתם תפתחו את ספר ישעיהו אתם יכולים לראות את האמת הזאת בצורה מאוד ברורה. ישעיהו פרק שישים וחמש פסוק שבע עשרה, שימו לב כי הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה אתם שמים לב שזה אותם מילים בכחול ראיתי שמיים חדשים וארץ חדשה הנני בורא שמיים חדשים וארץ חדשה השמיים הישנים והארץ הישנה כבר לא יהיו עוד ולא תיזכרנה הראשונות ולא תעלנה על לב הפרק בהתגלות עשרים ואחד מתחיל בהבטחה של בראשית חדשה, ממש כמו שישעיהו מנבא בפרק שישים וחמש. ירושלים החדשה היא איננה עיר רגילה, היא עיר אשר במשך דורות הייתה סמל על החזה של אהרון הכהן לדורותיו. העיר הזאת מתוארת ככלה מקושטת לבעלה, הקשר שנותק בין אלוהים אל... והאדם מתחדש, הניתוק אינו קיים יותר, אלוהים שוכן עם העם שלו, הם יהיו לו לעם והוא יהיה להם לאלוהים, אנחנו קוראים את זה בהתגלות 21 בהמשך, פסוק 2, על החלק הירוק תסתכלו ראיתי את עיר הקודש ירושלים החדשה יורדת מן השמיים מאת האלוהים מוכנה ככלה מקושטת לבעלה. תשימו לב גם בפסוק שמונה עשרה בישעיהו ותשע עשרה יש לנו את אותו מסר כי אם שישו וגילו עדי עד אשר אני בורא, כי הנני בורא את ירושלים גילה ועמה משוש, וגלתי בירושלים וששתי בעמי, ולא אשמע בה קול עוד קול בכי וקול זעקה. שימו לב, מאוד מעניין, שהכתובים עושים קשר ישיר בין עם ישראל לירושלים. העם נקרא ירושלים ואלוהים דרך ישעיהו הנביא, מדגיש זאת בחוזקה במקבילות עברית. גלתי בירושלים וששתי בעמי. אנחנו רואים כאן את ההדגש החזק הזה. ירושלים בעצם מתוארת כעם ישראל. ירושלים החדשה היא העם שאדוני הושיע. התוצאה של הישועה של אלוהים תהיה גלויה בעם שלו בצורה של ירושלים החדשה. התגלות 2.21 מתאר את האיחוד בין אדוני לעם ישראל בתמונה כל כך יפה של קלה מקושטת מוכנה לכבוד בעלה. שימו לב לתיאור של ירושלים. בואו נתחיל מפסוק שלוש ושמעתי קול גדול מן הכיסא, כאן אלוהים בכבודו ובעצמו מדבר, אומר הנה עם בני אדם וישכון עמהם, הם היו לו לעם והוא האלוהים יהיה עמהם. פסוק ארבע, וימחה כל דמעה מעיניהם והמוות לא יהיה עוד. גם אבל וזעקה וכאב לא יהיו עוד, כי הראשונות עברו. הפסוק הזה, פסוק שלוש מתחיל בהצהרה של אלוהים על האיחוד ועל התוצאות של האיחוד הזה. הקשר שהתנתק בין האדם לאלוהים מתחדש. הניתוק אינו קיים יותר. אדוני שוכן עם עמו. הם יהיו לו לעם והוא יהיה להם לאלוהים. מה שקרה רק פעם בשנה ביום הכיפורים, נציגו של עם ישראל הכהן הגדול עם האפוד שמייצג את כל שבטי העם מסמל באופן מאוד ברור את האיחוד של ירושלים החדשה עם אלוהים זה קרה רק פעם אחת אבל ישוע המשיח בחזון מראה לי יוחנן שירושלים החדשה מתאחדת שזה עם ישראל מתאחד עם אלוהים לנצח הפסוקים הבאים בספר התגלות מראים זאת בצורה הפשוטה והגלויה ביותר. התגלות ארבע, מתשע עד אחד עשרה. אחד משבעת המלאכים אשר להם שבע הקערות המלאות בשבע המכות האחרונות בא ודיבר איתי בוא אראה לך את הקלה, אשת עשה, מה הוא רוצה להראות לו? אשת עשה, מי הוא עשה? אנחנו רואים פה סצנה של חתונה, נכון? אנחנו אה, רואים כאן בעצם את ההצגה של הקלה של ישוע המשיח. הוא נשא אותי ברוח אל הר גדול וגבוה והוא הראה לו את עיר הקודש ירושלים יורדת מן השמיים מאת האלוהים מי זאת הכלה? הקהילה נכון? כאן אנחנו רואים שהקהילה היא מיוצגת על ידי ירושלים החדשה שיורדת מן השמיים מאת אלוהים וכבוד אלוהים לה אור נגהה כאבן יקרה מאוד כאבן ישפה זכה כב דולח אשת השה היא ירושלים החדשה והיא יורדת מן השמיים מאת אלוהים והכבוד שלו עליה מהו הכבוד הזה? תשימו לב שבפסוק 11 הכלה הזאת זוהרת היא זוהרת באור בוורות כתוב מה זה האור הזה? מה האור שזורח ממנה? נכון מאוד כבוד אלוהים לה אנחנו רגילים לשיר את השיר הזה, "קומי אורי כי בא עורך" תשימו לב שזה מתאר בדיוק את מה שאלוהים מראה לנו כאן בפסוקים האלה. אלוהים פונה לקהילה ואומר לה, "קומי אורי כי בא עורך, וכבוד אדוני עלייך זרח, כי הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך ייראה". הנביא ישעיהו מתאר את זה בצורה מאוד יפה yes. הוא קורא לעם של אלוהים לקום ולהאיר yes. את מה העם צריך להאיר yes. מה, ש... את... yes. מה הוא מאיר בעצם? Yes. הוא מאיר את העולם yes. העם של אלוהים מאיר את העולם בכבוד של אלוהים yes. הייתם מרגישים שאתם הולכים בעולם הזה ומאירים אותו? אתם מרגישים שאתם חלק מהקהילה של אלוהים שאמורה להאיר את העולם בכבוד של אלוהים? מעניין לגלות שהתיאור של ירושלים החדשה מתאים בדיוק לתיאור של האפוד על חזה אהרון. התגלות 4, 12 עד 14. כאן יש לנו תיאור של העיר. ויש לה חומה, לעיר הזאת, גבוהה, yeah. uh, סליחה, גדולה וגבוהה עם 12 שערים yeah. ועל השערים 12 yeah. מלאכים ושמות כתובים עליהם yeah. 12 שבטי yeah. בני ישראל, yeah. Okay. Yeah. ממזרח שלושה שערים, yeah. מצפון שלושה שערים מדרום שלושה שערים, ממערב שלושה שערים. אתם שמים לב שיש כאן את התיאור של האבנים היקרות על החזה של אהרון, באותו הסדר. 12 שערים, 12 אבנים יקרות, תכף תראו את השמות שלהם. ולחומת העיר 12 יסודות, ועליהם 12 שמות, שימו לב, מאוד מפתיע, של 12 שליחי עשה. את מי הם מייצגים שליחי עשה? את כל מי? הם היסודות של העיר הזאת. מי העיר הזאת לפי מה שלמדנו? הקהילה. היסודות של ירושלים החדשה הם בעצם מיוצגים על ידי 12 השליחים של עשה. והם מייצגים את כל קהילת העולם. ירושלים החדשה מיוסדת על השליחות של המשיח ישוע לישועת כל בני האדם. הקהילה שהיא הכלה, שהיא ירושלים החדשה, מיוסדת על השליחות של הקהילה, של השליחים של הקהילה, על ידי השמות שלהם שרשומים ביסודות, יסודות של ירושלים החדשה. בספר התגלות אנחנו מוצאים תיאור מדויק של היסודות של העיר ירושלים החדשה. ואתם יודעים מה? מעניין לגלות שיסודות העיר עשויים בדיוק מאותם אבנים יקרות על האפוד של הכהן הגדול. בדיוק אותם אבנים. החומה בניינה אבן, אבן ישפה, והעיר זהב טהור. כזכוכית טהורה. ושימו לב עכשיו, יסודות חומת העיר מקושטים בכל אבן יקרה. היסוד הראשון ישפה, השני ספיר, השלישי שבו, הרביעי ברקת, החמישי יהלום, השישי אודם, השביעי תרשיש, השמיני שוהם, התשיעי פיתדה, העשירי נופך, האחד עשר לשם השנים עשר החלמה. אני הבאתי לכם את שני המקומות האלה בכתובים, אחד בתורה, בשמות כ"ח, 17 עד 20, והתגלות 21, 19, 20. תשימו לב שהשמות שכתובים פה הם בדיוק אותם השמות שכתובים פה. יש לנו כאן אודם, פה יש אודם. פי תדה? פי תדה. ברקת, ברקת, נופך, נופך, נופך. ספיר, ספיר, יהלום, יהלום, לשם, לשם, שבו, שבו, החלמה, החלמה, תרשיש, תרשיש, שוהם, שוהם, וישפה, ישפה. אתם שמים לב, 12 אבלים יקרות על האפוד של אהרון. דורות הוא נכנס לתוך בית המקדש, הוא יודע שהשמות של בני ישראל כתובים על האפוד הזה. אבל מה האפוד הזה מייצג? את ירושלים החדשה. מה ירושלים החדשה מייצגת? היסודות שלה, של העיר הזאת, הם מייצגים את כל העולם, את כל הקהילה של העולם. מי יהיה בירושלים החדשה? כל מי שאי פעם קיבל החלטה והחזיק בה ללכת אחרי ישוע המשיח. לחומת העיר 12 יסודות ועליהם 12 שמות של 12 שליחי עשה. ירושלים החדשה בנויה על הראשונים שקיבלו את ישוע המשיח. <עוד> האבנים היקרות על החזה של אהרון סימלו בעצם את התוכנית של אלוהים. האבנים היקרות הן נצחיות כמו השמות של בני ישראל על החזה של אהרון. <עוד> כל השמות עולים לזיכרון לפני אלוהים. הדבר היקר באבנים הם השמות הכתובים עליהם. לא האבנים הן יקרות. ירושלים היא סמל לעם של אלוהים. מה שיקר זה האנשים שהם נמצאים בעצם בעיר הזאת. זה מה שיקר ומה שעומד לזיכרון לפני אלוהים. ממש כמו שהכהן הגדול בבית המקדש הארצי בא מן העם וייצג את עם ישראל לשמותם לפני אלוהים, גם המשיח, הכהן הגדול, השמימי, עושה את אותו דבר בדיוק, אבל הפעם לא בזכות דם של חיות, אלא בזכות הדם שלו בעצמו. שמותם של כל אלו המאמינים בו עומדים לזיכרון לפני אלוהים בבית המקדש בשמיים. <אז> שימו לב אל העברית ד' 14 וכיוון שיש לנו כהן גדול עליון אשר עבר דרך השמיים הלו הוא ישועה בן האלוהים נחזיקה בהכרזת אמונתנו כי אין לנו כהן גדול שאינו יחוש, יחוש, סליחה, יכול לחוש עמנו את חולשותנו אלא אחד שהתנסה עמנו בכל מבלי חטא הכהן הגדול שיש לנו אה, היום בשמיים הוא מעלה לזיכרון לפני אלוהים לכל בשביל כל אדם שמאמין בו את השם שלו. והרשימה הזאת הגדולה מאוד של אנשים שעומדים לזיכרון לפני אלוהים, הם עומדים שם על החזה של ישוע המשיח על האפוד שלו. שימו לב על ההיכל שמדובר עליו. עשרים ואחת, עשרים ושתיים, עשרים ושבע. ירושלים החדשה היא איננה צריכה את המקדש בתוכה, היכל לא ראיתי בה, כי היכלה הוא אדוני אלוה, אלוהים צבאות והשה, והעיר איננה צריכה לשמש ולירח שיעירו בה, כי כבוד אלוהים האיר אותה, והשה הוא מנורתה. הגויים ילכו לאורה, ומלכי הארץ מביאים את כבודם אליה, שעריה לא ייסגרו ביום, והרי לילה לא יהיה שם. את כבוד הגויים ועיקרם יביאו אליה. ולא ייכנס אליה כל טמא ועושה תועבה ושקר כי אם הכתובים בספר החיים של השה. ספר החיים של השה הוא בעצם הדרך שאלוהים רוצה לתעד את כל מי שקשור אל ישוע המשיח. שימו לב לפסוק 23, העיר איננה צריכה לשמש ולירח שהעיר הוא בה, כי כבוד אלוהים העיר אותה, ועשהו מנורתה. גם בישעיהו פרק שישים, פסוקים שמונה עשרה עד עשרים, תשימו לב איזה יופי. אנחנו מקבלים את אותה אמת. לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבוליך, וקראת ישועה חומותייך ושעריך תהילה.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 אנחנו קיבלנו הזדמנות לראות את ההרמוניה, ההרמוניה הכל כך גדולה שקיימת בין התורה של אלוהים לבין החזון שישוע המשיח מראה ליוחנן. אתם יכולים לראות איזה הרמוניה גדולה בין הנביאים לבין מה שישוע אומר. ההרמוניה הזאת מגלה לנו את הסיבה לקיום של הקהילה. בכל מקום שהקהילה נמצאת, היא צריכה להאיר את האמת של אלוהים. פרשת השבוע שלנו, בכל שבוע, נותנת לנו הזדמנות לראות את הקשר הזה. אנחנו חיים כאן בישראל. בהרבה בתי כנסת קוראים את פרשות השבוע, אבל לא כל כך הרבה בתי כנסת רואים את ההתגשמות ואת הדרך הכל כך יפה של העתיד של התורה בעיניים של אלוהים. איך אנחנו רואים את פרשת השבוע שלנו היום מתגשמת בירושלים החדשה בתוכנית הזאת של אלוהים. התגשמות, פולפילמנט. תודה. וכל מי שייקח את דבר אלוהים ברצינות ויפתח את הלב שלו לישועה בישוע המשיח, יהיה לו חלק בירושלים החדשה. הוא יהיה חלק מהעם של אלוהים. כל מי שהיה מיוצג, כל שבטי ישראל שהיו מיוצגים על החזה של אהרון, הם בעצם מייצגים את העם של אלוהים בכל תבל, על כל פני, על כל פני האדמה. שהשליחים הם היסודות של העיר הזאת, מיוצגים על ידי האבנים היקרות. זוהי באמת סיבה לשמחה. זאתי באמת סיבה שאנחנו יכולים לשמוח אה, על ההתגשמות של התורה בעתיד של כל אחד מאיתנו. זה לא משהו שרק קרה לפני אלפי שנים, שאיזה איש זקן נכנס לאיזשהו מקום עם אה, אפוד כל מיני אבנים יקרות. כל הדבר הזה מצביע על העתיד ונוגע בכל אחד ואחד מאיתנו וזאתי סיבה עצומה לשמחה אתם יודעים uh, החודש הזה שאנחנו מציינים אותו uh, כפורים זה חודש אדר uh, חודש מאוד מאוד שמח uh, במיוחד כאן בישראל נהוג לה, uh, להגיד לה, את האמרה הזאת uh, מי שנכנס נכון מאוד, משנכנס אדר מרבין בשמחה, מרבין זה בארמית כמובן, uh, המילה היא להרבות, uh, בספר אסתר פרק 9 פסוק 22 uh, אנחנו קוראים שזה בעצם החודש בו uh, העצב, היגון, הפך לשמחה, ביום ראשון הקרוב עם ישראל חוגג את חג הפורים <אח> מי שחי פה כמה שנים כבר יודע שהחג הזה הוא חג שהוא משנה לשנה הופך להיות חג מאוד יקר במיוחד להורים לקנות את כל התחפושות ובכאב ראש מאוד מאוד גדול מה למצוא ומה להתחפש בתור ילד אני מאוד אהבתי את החג הזה <אח> <אח> שלל תחפושות שהיינו מתחפשים אצלנו אימא שלי הייתה מכינה לנו את התחפושות כל מיני סוגים של תחפושות אבל חג הפורים בעצם, לפי מה שאנחנו קוראים במגילה, הוא לא חג שבעצם מצווה עלינו להתחפש או משהו כזה. החג הזה מציין משהו אחר. בוא נקרא חלק קטן מהמגילה, גם בפרק התשיעי, ובוא נראה מה קורה שם. באסתר פרק תשע, פסוקים תשע עשרה על כן היהודים, הפרוזים היושבים בערי הפרזות, עושים את יום ארבע עשר לחודש אדר, איזה יום זה? יום, אוקיי, שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו. פסוק עשרים, ויכתוב מרדכי את הדברים האלה וישלח ספרים אל כל היהודים אשר בכל מדינות המלך אחשוורוש, הקרובים והרחוקים, מזכיר לי איזה שיר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 תשימו לב שהשמחה הגדולה של חג הפורים, לפי מה שאנחנו קוראים פה, לפי הקריאה במגילה, היא בעצם שמחה על משהו שלא של קרה בסופו של דבר. למה קוראים לחג הפורים פורים? מי יודע? המן. נכון. המן הטיל פור, זאת אומרת הגרלה לקבוע תאריך, ומה היה התאריך שהוא רצה לקבוע? מה היה התאריך? מה היה צריך לקרוא בתאריך הזה? להשמיד את כל היהודים, נכון? התאריך הזה הפך, תשימו לב, הפוך ממה שקרה. התאריך שבו היהודים השמידו את אלו שרצו להשמיד אותם. אנחנו קוראים את זה בפסוק 22. כימים אשר נחו, נחו בהם היהודים מאויביהם והחודש הזה, אדר, נהפך להם מעצב ומשמחה, מאבל ליום טוב. זה יום בו היהוד, שבו היהודים חוגגים uh, כיום משתה, מה זה משתה? חגיגה גדולה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. השמחה של פורים היא שמחה על גורל שהתהפך והפך מיום אבל ליום ססון זוהי התוכנית של אלוהים עבור כל אחד מאיתנו פה. השמחה הזאת בעצם, אלוהים רוצה שאנחנו נזכור שיש לנו אויב משותף. את הניצחון על האויב הזה אנחנו יכולים להשיג. האם יש לו תוכניות להשמיד אותנו? אני לא יודע אם הוא מטיל פור, אבל בכל זאת הוא רוצה לפגוע בכל אחד ואחד מאיתנו. המקום המקלט, התיבת נוח, אם תרצו, של המאמינים, בסופו של הזמן תהיה ירושלים החדשה. ירושלים החדשה, שיורדת מהשמיים, מוכנה כמו כלה לבעלה. וזה בעצם התפילה שלנו היום. חג הפורים הוא חג מלא שמחה, אבל השמחה, תחשבו על השמחה הגדולה, ש תהיה בשמיים, השמחה הגדולה שאנחנו בעצם האבל שלנו, כל מה שאנחנו קראנו, קראנו בהתגלות, שאלוהים ימחה כל דמעה, ואבל לא יהיה יותר, זה בעצם התוכנית של אלוהים לכל אחד ואחד מאיתנו. בפרשה שלנו היום אנחנו ראינו באופן מאוד ברור את הקשר בין תוכנית הישועה של אלוהים לעם שלו, כמו שהיא נרעתה על האפוד של חזה של אהרון. ואת ההתגשמות שלה בירושלים החדשה שהיא בעצם אה, העם של אלוהים. זוהי השמחה הגדולה שאנחנו יכולים לספר עליה. כל מי ששומע את המסר הזה, השמחה שלו מתעצמת. הוא לא שמח רק בגלל שהוא שתה אלכוהול והוא כבר לא יודע מימינו ומשמאלו. אה, ביום ראשון יהיו כמובן צעדות העד אלוהי ידע אתם יודעים מה, מה הפירוש של עד לא ידע? שהוא לא יודע בעצם כל כך שיכור שהוא איננו יכול להבחין בין ימין לשמאל או בין כל דבר אחר וזה בעצם שמח, נחשב לשמחה אתה כל כך שמח שאתה שותה כל כך הרבה אלכוהול שאתה הופך להיות שיכור לגמרי אבל למרות שזה נחשב לשמחה אלוהים יש לו תוכנית לשמחה הרבה יותר ריאלית שהמוות לא יהיה עוד שאלוהים ימחה כל דמעה, אבל לא יהיה עוד, לא רק בגלל שאני ניצחתי את האויבים שלי ועכשיו אני השמדתי אותם ועכשיו אני שמח שהם מתים ואני חי, אלא השמחה הגדולה שלא של רק אני והעם שלי, אלא אפילו האויבים שלנו, אמן ואמן, גם הם יהיו במלכות השמיים בירושלים החדשה, אמן? אמן. אמן. בואו נתפלל ביחד. אבינו מלכנו, אנחנו כל כך מודים לך אבא על המסר הזה. כל כך יפה אבא, אנחנו ראינו את הקשר בין התורה לברית החדשה. אנחנו מבקשים אבא שהסמל הזה יגיע לכל פינה כאן בארץ ישראל, שכולם ידעו את ישוע המשיח, למקטנם ועד גדולם. שכל מי שהאבא יהיה קשור אליו יקבל חיי עולם. אנחנו מודים לך על ההבטחות שלך, אנחנו מודים לך על האהבה ועל ההשגחה שלך. אנחנו מתפללים אבא בשביל כל מי שחוגג את חג הפורים לקבל גם את המסר הזה ממך על השמחה הגדולה שתהיה בשמיים לאחר שהמוות כבר לא יהיה עוד ואנחנו נהיה איתך לנצח. תברך אבא את הילדים שלנו, תברך את האורחים שהיו איתנו כאן היום ושכל מה שבעצם אמרנו יהיה באמת מבורך וכל מילה תעשה את רצונך ואנחנו מבקשים בשם של ישוע המשיח אמן Thank <laughs> you.